Radio Tiana, les notícies del migdia. Benvinguts a l'informatiu migdia, principi d'acord entre el Comitè d'Empresa de Ceràmica Industrial Mungatina i els administradors concursals liquidadors. Però a l'informatiu d'avui també ens fem ressot d'altres qüestions. La repassem en titulars. Els representants del comitè d'empresa i els administradors concursals liquidadors de ceràmica industrial mongatina han arribat aquest dijous en principi d'acord sobre la indemnització pels acomiadaments als empleats dins del marc del procés de liquidació de l'empresa. Segons les bases que han establert aquest dijous totes dues parts, els treballadors percebrien una gratificació extraordinària de 300.000 euros bruts a distribuir entre els empleats. Paisatge urbà, marítim o rural, entre els quals s'hi podrà identificar l'Empordau fins i tot vistes generals o de carrers de Tiana i també representacions de la figura humana. Aquestes són algunes de les pintures que des d'aquest dissabte exposarà el tianenc Pere Ferrarons a la sala d'exposicions del Casal. Mungat acull aquest diumenge la 14a edició de la tradicional fira de Nadal del municipi. Unes 150 parades d'entitats i d'artesans s'instal·laran al parc del tramvia, on no hi faltarà tampoc la presència tianenca. I en esports, després d'un merescut descans de la majoria dels conjunts tianencs, amb motiu del pont de la Puríssima, tots ells tornen a la competició aquest cap de setmana. L'actualitat esportiva està marcada de nou pel bon moment que atreveix el basca Tiana, que podria assolir el lideratge, aconsegueix una victòria i ensopega l'argentona al conjunt capdavanter, que és diferent, és el del centre cultural esportiu, el futbol sala la conreria i el club voleibol tiana, que hauran de mirar de corregir les derrotes dels últims enfrontaments.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 Els representants del Comitè d'Empresa i els administradors concursals liquidadors de ceràmica industrial mongatina han arribat aquest dijous a un principi d'acord sobre la indemnització pels acomiadaments dels empleats dins el marc de procés de liquidació de l'empresa. Els administradors concursals han explicat que es tracta de xifres provisionals i orientatives sobre les quals preveuen treballar els pròxims dies. Segons les bases que han establert aquest dijous totes dues parts, els treballadors percebrien una gratificació extraordinària de 300.000 euros bruts a distribuir entre els empleats. Aquesta quantitat se sumaria a la indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats que marca la llei. El comitè d'empresa proposava inicialment una quantitat de 600.000 euros de gratificació i els administradors concursals liquidadors de 100.000. És en aquest sentit que des del comitè es considera que els prop de 300.000 euros consensuats no satisfan les seves peticions, però han reconegut que la situació de tresoreria de l'empresa no permet assumir una quantitat superior. Després de la reunió mantinguda aquest dijous amb els administradors concursals, el comitè d'empresa ha comunicat el principi d'acord als treballadors que ho han validat per majoria en assemblea. Sentim un dels membres del comitè, Jaume Sallarés. Els hem portat coneixement tot aquest afer i eh, els hem demanat que en principi és un mal acord, és un acord que nosaltres no, no volem ni, ni necessitem, però amb els diners que realment coneixem que no té l'empresa no es pot fer front a una indemnització superior, perquè no seria real, seria una indemnització que no portaria el seu real pagament. No? Així, a banda dels 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, cadascun dels treballadors rebria al voltant de 2.300 euros bruts més. En quedarien esclosos els membres directius de l'empresa i aquells que estiguin sota jubilació parcial en rebrien la part proporcional. Per la seva banda, els administradors concursals liquidadors han volgut aclarir que es tracta de xifres orientatives i que els pròxims dies es redactarà l'acte d'acord definitiva. Al mateix temps, han explicat que miraran d'aconseguir la liquiditat necessària per fer front als pagaments consensuats inicialment aquest dijous, i que es preveu que sigui a partir d'unes comandes que l'empresa té pendents de lliurar i de cobrar. Així ho ha manifestat en declaracions aquesta emissora Montserrat Moreno, administradora concursant líquida dorat de ceràmica industrial mongatina. Nosaltres hem començat a tancar la cadena de producció pel començament, però encara hi ha una sèrie de treballs que estan en curs. A si ara ja els treballadors diuen, nosaltres ja no treballem més, doncs totes aquestes feines no es podran fer ni tampoc es podran cobrar. Llavors una miqueta el que hem intentat és mirar aviam com aquestes feines que estan pendents i que s'han de fer encara, doncs que, que, el que el que es tregui d'aquestes feines repercuteixin realment amb ells. Ens queda pendent de quantificar. No hem quantificat encara, hem d'acabar de quantificar-ho. Dentarem que siguin aquests 300.000 euros... En aquest marc de negociacions i mentre se celebrava la reunió entre el comitè d'empresa i els administradors concursals liquidadors, aquest dijous gairebé la totalitat de la plantilla de ceràmica industrial monguatina s'ha concentrat a la seu de la planta industrial per reclamar un increment de les indemnitzacions pels acomiadaments. Ha estat posteriorment quan s'ha donat a conèixer el principi d'acord entre totes dues parts amb el qual es donen per tancades les negociacions. Es preveu que els pròxims dies s'assigni l'acord definitiu.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 la mostra la conforma en una dotzena d'obres d'acrílic sobre tela de la col·lecció més recent. L'estil del pintor autodidacta, però amb tradició artística familiar, es basa en el realisme, però incorpora espurnes de pop art, tal i com el defineix el mateix artista. És molt realista, perquè se sap sempre el que pinto, es, es veu de seguida, i amb aires de pop. I bueno, és això, és, són taques més aviat sintetitzades de pintura, més aviat que no pas allò de barreja de color, sinó que cada color té el seu punt estratègic en la pintura. Tot i que resideix a Tiana, des de fa 24 anys va néixer a Barcelona l'any 1943. Des de petit ja va mostrar el seu interès per la pintura i va fer la veritat incursió en aquest art, després d'una vida dedicada als estudis tècnics i a l'empresa industrial, tot i que ho compaginava amb la seva afició artística. Els seus orígens cal trobar-los en el dibuix i l'aquarela, passant per l'oli i fins a arribar a l'acrílic, que s'ha convertit en la tècnica que utilitza l'actualitat en la totalitat de la seva obra. La mostra de pintures de Pere Ferrarón s'inaugura aquest dissabte a partir de les 7 del vespre. Es podrà visitar la sala d'exposicions del casal fins al pròxim 23 de desembre. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Amb l'objectiu de donar a conèixer les herbes remelleres del nostre entorn i les seves principals propietats, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana organitza aquest diumenge una sortida a la serralada de Marina que arrenca el nou punt d'informació de la Virreina. L'activitat porta per títol Les virtuts de les plantes i anirà a càrrec de la guia especialitzada de l'Associació per la Conservació de l'Entorn i la Recerca, Montse López. Donar a conèixer les virtuts de les plantes, com el nom de l'activitat indica, per una banda, sense oblidar doncs, els beneficis de les plantes per al medi i per als altres essers vius, doncs, també enfocarem els beneficis per a les persones, tant des del punt de vista culinari com des del punt de vista medicinal, i també doncs, donar a conèixer quines possibilitats hi ha d'utilitzar-les sense fer-les malbé. L'itinerari consisteix en un recorregut de dues hores de durada per l'entorn més pròxim al punt d'informació de la Virreina, tot oferint als seus assistents la informació necessària sobre les diferents plantes remelleres i les principals claus per la seva utilització. L'activitat es desenvoluparà en dos grups reduïts per garantir una millor dinàmica. El punt de trobada és el punt d'informació de la Virreina a les 11 del matí. No és necessària inscripció prèvia. Aquesta és la primera activitat que realitza en el Punt d'Informació de la Virreina des de la seva posada en funcionament el passat mes de novembre, tot i que coincidint amb la seva inauguració al maig, es va obrir l'itinerari del Rocà i es va dur a terme una activitat de recerca i coneixement de les papallones. L'objectiu del servei és oferir d'una banda informació sobre el parc de la Serralada de Marina i de l'altra orientar i atendre els visitants perquè gaudeixin de l'entorn natural de Tiana. La Protectora d'Animals de Tiana, Propat, i la de Montgat ...organitzen per tercer any consecutiu un concert benèfic. Es tracta de donar-se a conèixer i de donar visibilitat... ...als animals que viuen a les protectores... ...a l'espera de ser adoptats per alguna família. Al mateix temps, s'espera poder recaptar fons... ...per la millora de les condicions de vida d'aquests animals. Sentim la coordinadora de l'Associació Protectora... ...D'Animals de Tiana, Propat, Rosa Puigbert. Aquests diners són molt necessaris. És el manteniment i la salut dels animals... Perquè, de fet, el manteniment és el mínim, però això no és el principal problema. El principal problema són que nosaltres hem de donar els animals xipats, esterilitzats, vacunats i desperacitats. I això, encara que ens fan els veterinaris un preu molt raonable, si va sumant són molts diners. El concert, que tindrà lloc aquest dissabte, reunirà les actuacions de la Coral del Casal d'Avis de la gent gran Joan Maragall de Montgat i els participants en el taller de cant del centre cívic Les Mallorquines del mateix municipi. L'acte, que compta amb el suport de la Regidoria de Salut de l'Ajuntament de Tiana, estarà conduït per l'home del temps dels matins de TV3, Aloi Cordomí. L'entrada és lliure, però les protectores esperen poder recaptar fons a través del servei de bar i també d'una rifa que celebraran en el mar del concert. També compten amb la promoció de diverses empreses. Recordem que el concert tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 9 de la nit a la sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. A dia d'avui, les instal·lacions de Propat acullen un total de 24 gossos i 9 gats que poden ser donats en adopció. La informació local a Ràdio Tiana. Montgat acull aquest diumenge la 14a edició de la tradicional fira de Nadal del municipi. Unes 130 parades d'entitats i d'artesans s'instal·laran al parc del tramvia, on no hi faltarà tampoc la presència tianenca. Entre d'altres, existiran l'associació protectora dels animals de Tiana, Propat, l'agrupament Escolta Roger de Flor... L Escola Lola Anglada, Espamoti i Creu Roja Mungat Tiana. A la fira també s'amplegaran les parades de les diverses regidories de l'Ajuntament de Mungat. La tècnica de promoció econòmica del consistori mongatí Bea Pérez ha donat més detalls de la fira de Nadal, una iniciativa plenament consolidada que s'ha convertit en una de les cites nadalenques imprescindibles per molts tianencs i mungatins. El que són totes les entitats, tant de Montgat com de Tiana, que tinguin una zona per exposar i per recollir diners pels seus objectius i per unificar a les dues poblacions, que vingui la gent de tot arreu, inclús de Masnou, ve molta gent també de Badalona, i doncs poder gaudir un dia una mica especial i poder fer quatre compres també per Nadal. És un dia de lleure per compartir amb la família i poder passar el dia en família, que és potser l'opinament. Com a novetat, enguany, les corals del Centre Recreatiu i Cultural de Montgat i del casal de la gent gran Joan Maragall oferiran un recital conjuntament amb el brot de poesia del municipi a partir de dos quarts de 12 del migdia. L'actuació serà després del lliurament de premis als guanyadors del concurs de poesia nadalenca organitzat per aquesta entitat. D'altra banda, en el mar de la fira s'han previst tallers diversos per infants, entre els quals se'n troben de globoflexia o de joguines. També podran gaudir de màgia al carrer, d'inflables, o d'un circuit de cars, i a partir de les 12 del migdia podran saludar en Pare Noel, que passejarà pel recinte Firal. D'altra banda, els més joves podran gaudir també d'activitats adreçades al seu col·lectiu, com un taller de grafiti mural o de creació d'instruments de percussió. En un altre ordre de coses, aquells que vulguin col·laborar amb la Marató de TV3 tindran a la seva disposició novament guardioles solidàries. Enguany se celebrarà el pròxim 18 de desembre i està dedicat a les lesions medulars i cerebrals adquirides. Recordem que la Fira de Nadal de Montgat tindrà lloc aquest diumenge. Enguany es cursa el seu horari d'obertura i el recinte firal es podrà visitar de 10 del matí a 5 de la tarda. El cicle de Teatre Familiar Bambolines torna aquest mes de desembre i ho fa amb l'obra En Joan Sense Por, una versió del conte popular homònim que anirà a càrrec de la companyia Egos Petits. Es tracta d'un muntatge multidisciplinari que combina el teatre de Titelles amb el teatre musical, amb text i música originals. L'argument gira entorn a un nen que no coneix la por. Els monstres s'hi esforcen de valent cada nit per espantar-lo, però no ho aconsegueixen. Finalment decideixen contractar una bruixa a domicili perquè els ajudi, però el condemnarà a patir cinglot per sempre més. Anna Borch és una de les actrius de la companyia. El que ve a dir la història és que moltes vegades tenim por de coses que ens han dit tota la vida que fan por, els monstres, la gent així en màtica i tal i després ens donem compte que realment podem tenir por d'altres coses, com és que alguna alguna persona estimada que està a prop de a prop teu li passi alguna cosa, no? i que tu tinguis por de què li ha passat a aquesta persona, no? la incertesa no de saber com es troba, si està bé, si està malament, i llavors aquesta és una mica la moralina de, de l'obra, no? pels més menuts. En Joan Sense Por és el primer projecte que presenta la companyia Egos Petits, que és la vessant adreçada al públic familiar d'Egos Teatre. L'espectacle ha estat elaborat en coproducció amb el centre de de Titelles de Lleida i des de la seva preestrena l'any 2008 ha rebut diversos reconeixements, entre ells el Premi Projectes d'Escenificació de l'Institut del Teatre 2008 o els Premis Drag d'Or, Ara Titelles, Ara Lleida i Drac d'Or de les Autonomies a la 20.a Fira de Teatres de Titelles de Lleida. Aquells que vulguin saber si en Joan arribarà a conèixer la por i lliurar-se del cinglot poden fer-ho aquest diumenge a la sala Albenis a partir de les 6 de la tarda. El preu de l'entrada és de 3 euros. La Biblioteca Can Baratau acull aquest dissabte una nova edició de l'activitat Nascuts per llegir un projecte de promoció de la lectura per a infants de 0 a 3 anys que pretén establir un vincle efectiu entre adults i petits al voltant del llibre. En aquesta ocasió i amb motiu de la proximitat del Nadal s'explicarà la història de l'Estel Gabriel, un conte que permetrà introduir un element innovador en aquesta sessió, la llum, a través d'uns titelles que faran prendre vida a la narració. L'activitat anirà a càrrec de les tianenques Olga Campuzano i Anna Cebrian, naturòpata i mestra d'educació infantil, respectivament. Cebrian ha donat més detalls a la seva aposta per treballar amb la llum. És un element que s'utilitza molt poc a l'hora d'explicar de, contes. Normalment s'utilitzen només titelles, de dits, tarits o de mà, o la gent doncs, es disfressa o fa servir un pelut, una cosa així. I Llavors, com que creiem que hi ha poca gent que ho faci d'aquesta manera, doncs creiem que és una bona manera de, de treure la seva atenció. L'activitat s'estructurarà en dues parts diferenciades. A la primera d'elles es narrarà el conte amb l'ajuda dels putxinelis i també de cançons tradicionals. Posteriorment es farà un taller pràctic on es tractaran els recursos que es poden treballar a l'hora d'explicar contes. Recordem que l'activitat està adreçada a infants de 0 a 3 anys i que tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau aquest dissabte a partir de les 11 del matí. Radio Tiana: Notícies, Esports.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 ...que és diferent és el del Centre Cultural i Esportiu... ...el Futbol Salt a la Conreria i el Club Bolívol Tiana... ...que hauran de mirar de corregir les derrotes... ...dels últims enfrontaments. Comencem pel basquetiana que continua en la segona posició... ...del grup primer de segona categoria territorial... ...empatat a punts amb el primer equip, l'argentona... Aquest cap de setmana els tianencs continuaran lluitant per alçar-se com a líders en solitari de la classificació. Ho faran el camp del Ripoll, que ocupa la vuitena posició, però empatat a punts els cinquè, sisè, setè i nobè classificats. Es tracta d'un equip amb el segon millor atac de la categoria, que els ho pot posar difícil als tianencs, tal i com ha explicat l'entrenador del basquet tian, Emilio Martínez. És un equip que rep molts punts, però també es fan famós. No? O sigui, és un equip que té dos dos jugadors eh, ofensivament molt bon amb molt bona mà, o sigui, té bastant tir exterior, i és un equip, i a més a més a la seva pista, i, que el Ripoll, que està lluny, i segurament farà molt fred, perquè ja ha vingut el fred, i ja el Ripoll segurament farà molt fred, a veure com és el pagalló, i serà un equip, sí, sobretot per el seu nivell i perquè és fora, serà un equip molt difícil. Continuem amb el centre cultural i esportiu Tiana, que rebrà el Pineda de Mar, que es troba un punt per sota dels tianencs a la taula. El conjunt local preveu recuperar Carlos Arenillas, que pot jugar de central, migcampista o per la banda, i també Josep Llagostera, el màxim golejador de l'equip. El rival a priori es presenta a i podria convertir-se en el revulsiu que permet aixecar cap als tianencs i començar a deixar enrere la part baixa de la classificació. Tot i això, l'entrenador del centre cultural i esportiu, Joan Casado, no les té totes. Jo penso que és un equip de la nostra lliga, o sigui que no és de la part de, de dalt, però bueno, mai te pots fiar, i més o menys és que aquesta lliga està passant de tot, i qualsevol li guanya qualsevol. Jo penso que, home, és un rival, si estiguessin tot el, el complet, diria que seria un rival bastant assequible. L'associació de futbol Sala Laconaria visitarà el camp d'alcaldes, cohe del grup quart de primera divisió territorial. Aquest maig, per tant, podria ser el punt d'inflexió que trenqui amb la ratxa negativa dels tianencs després de sumar tres derrotes consecutives. L'equip tianenc és ara nové amb nou punts. I un últim apunt pel club voleibol tiana que rep aquest cap de setmana el boi tercer classificat que ve de caure davant el líder, el Bordils, a casa, per un contundent 0 a 3. Per tant aquest maig serà una prova de foc important per calibrar les aspiracions reals a les tianenques i redreçar el moment irregular en què es troben les jugadores que han acumulat dues derrotes consecutives al campionat de lliga. Ràdio Tiana les notícies del migdia l'entrevista. La sala d'exposicions del Casal acull a partir d'aquest dissabte una mostra de pintures de l'artista tianenc Pere Ferrarons, un pintor autodidacta que ha anat evolucionant en les tècniques utilitzades al llarg dels anys i que van des del dibuix, l'aquarela, l'oli, fins a arribar a l'acrílic, que actualment doncs, és la tècnica utilitzada en tota la seva obra. Nosaltres en volem conèixer més detalls, és per aquest motiu que l'hem volgut convidar als estudis d'aquesta casa. Benvingut, Pere. Hola, benvingut. He dit tianenc, suposo tianeng. que s'ha guanyat el títol, encara que vostè va néixer Barcelona. Jo eh? vaig néixer a Barcelona, sí. Fa molts anys que estic aquí, no? vaig començar marxant de Barcelona, vaig estar amb un gat quatre anys i després ja em va agradar molt Tiana i m'hi vaig quedar. No? Què li va agradar a Tiana? Em va agradar pues, la tranquil·litat que respira, un, un, un aspecte de poble que, que tenia molt oblidat des de la infantesa. I que, bueno, a diferència de, de Barcelona, no, no, no hi ha color. No? Res a veure. Res a veure. I això li ha servit per inspirar-se en les seves pintures, d'alguna bueno, manera, Tiana? M'he inspirat en pintures de, de, de Tiana, sobretot en els últims temps, perquè he pintat una mica de tot. una mica No, no pinto mai sobre un, un sol icon o un sol tema, perquè... M'agrada més eh, distreure'm perquè és la meva principal eh, ocupació des de que em vaig retirar de, vida, de la vida industrial, que, en fi, ha sigut tota la meva vida. I com que sempre he anat pintant poc o molt, doncs eh, pintant aquarel·les, pintant una mica de tot, eh, agafant sempre un bloc, quan sortia, doncs, eh, m'ha servit per després dedicar-m'hi una mica més eh, plenament, no? És a dir, que això d'autodidacta és ben cert, no? Sí, sí, naturalment, sí. Hi he estudiat realment poc perquè sí que la meva família han hagut eh, varios sessions dedicats, eh, més o menys, però d'una manera professional també hi ha hagut qui, qui ha pintat... Uh, molt en sèrio. No? I en quin moment li entra mm. aquesta espurna d'interès per la pintura? Des de ben petit. <coughs> Quan passava els estius freda, a la allà al Montseny, uh, tenia una tia que li agradava molt pintar i, bueno, en aquell moment uh, ella s'hi dedicava moltes hores, uh, li feia companyia i vaig, un dia vaig agafar un paper un llapis i vaig posar a pintar, simplement així. I llavors tenia altres que també tenien aquesta imprompta i, bueno, i, i de fet segueix perquè eh, tinc un dels meus fills que també li agrada molt i un dia, dia s'hi dedicarà quan tingui temps ara està molt dedicat a la feina que li dona de menjar no? és a dir, que va passant de generació oh, en generació sí, suposo que sí una mica així, sí Endinsem-nos en aquesta mostra que ens ocupa, que s'inaugura sí. demà dissabte a la sala d'exposicions mm. del Casal. que és el que ens presenta? Què hi podrà veure, l'espectador? Es podrà veure, pues, com hi deia abans, una mica de tot. Perquè des de, des de pintures de la zona de l'Empordà, de ports, de barques, de paisatges empordanencs, i, i després alguna cosa de figura. De figura en l'aspecte de de músics, eh, o de, o de, de gent que, que passeja pel carrer, etc. Una, una mica de tot. No, no es pot dir... S'ha de veure per dir... Bueno, doncs la classifico o la, la, la ubico en, aquesta, en, aquest, en aquest espai o, o el que sigui, no? De fet, eh, és qüestió, com deia, de, de, de veure-la. Hi ha una mica de marina, que sempre m'agraden molt les marines, també no puc viure sense estar a vora del mar i des de banyar-m'hi fins a contemplar-lo. No? Uh -huh. M'agrada molt la natura i per això també m'agrada estar relaxadament pintant allà a l'Alt Empordà, que és l'origen de la meva família també. Uh -huh. És a dir, que paisatges de l'Empordà, segur, i segur. abans que parlàvem de Tiana, hi haurà alguna, alguna imatge haurà. de Tiana o no? De fet, sí, eh, tinc, tinc moltes, moltes coses preparades, però no m'ha durat massa temps. Hi haurà un parell de mostres de l'Empordà, també. Uh -huh. Es tracta, si més no... Ai, l'Empordà, perdó, eh? De Tiana. De Tiana. Estic obcecat. Ja veiem, que li ja, ja. moltíssim l'Empordà. Sí. Uh, en tot cas, ens comentàvem abans també fora de micro que són obres acabades de sortir del forn, sí, moltes, sí, sí, no? Sí. La, la immensa majoria, diguéssim, per acabar d'arrodonir o d'omplir la sala uh, tinc que tirar de coses que ja uh, havien estat presentades en petit comitè amb una mostra que vaig fer ara la població on estic allà, que no? és Vilamacolom, no sé si es coneix, però, però és una població petita de, de molt pocs habitants, que ens coneixem tots i que es vol... Molt tranquil·la i molt relaxada. Eh? Uh -huh. És molt de pagès, també. És a dir, que veurem una mica de tot en aquesta exposició i abans fins i tot m'ha dit que no gosava del tot posar-hi un títol, no? No, no hi poso títol, perquè no, no, no, no se m'acudeix. Que li posi tothom que la vegi, si li vol posar títol. Ni a les obres, també, perquè ja són tan explícites que, que de fet, posar un títol eh, es pot dir que desmereixes segons la la de que faci cada cadascun. No? Més val deixar-ho eh, a que es mirin. És qüestió de mirar, no de llegir. No? Com definiria el seu estil? És una mica... Eh, és molt realista, perquè se sap sempre el que pinto, es, es veu de seguida. I amb Aires, també ho deia en, la, en la revista que s'ha publicat eh, d'aquí, Tianenca, que que té aires o espurnes de, de pop, no? Diguéssim. De pop art. Pop art, sí. Uh -huh. I, bueno, és això. És, són taques més aviat eh, sintetitzades de, de pintura, més aviat que no pas allò de barreja de color, sinó que cada color té el seu punt estratègic en la pintura. No? I per què ha decidit posar-hi doncs, aquestes espurnes que deia de pop art? Perquè m'ha agradat molt des del moment que vaig veure la primera vegada la Marilyn Monroe pintada pel Andy Bargo, vaig dir, això, això s'ha de fer, però s'ha de fer no copiant, sinó agafant una mica, com de les espurnes, del, de l'estil. No? Mm -hmm, però és un estil molt colorista, amb, amb sí, colors sí, molt sí, vius, sí, sí. molt bueno, potents. Perquè és, al sintetitzar no barreges eh, o no difumines un color amb l'altre, sinó que cada un té el seu espai i, i ben de l'invitat i veure'l en conjunt dona aquesta impressió que podríem citar sense ànim de benegloriar-se de res de pop art no? estic molt lluny de, dels grans monstres d'aquest estil, però bueno ho intento, almenys es tracta de ser una mica original, no? Sí, ja que he fet referència a la revista La plaça de la Vila, sí, eh, referia sí. als diànecs doncs, que la tinguin a casa seva mm -hmm. i podran apreciar doncs, un breu text on defineix sí. una mica l'estil d'en Pere Ferrarons i també tres pintures. No sé si aquestes tres pintures hi seran presents a aquesta mostra. Sí, sí, hi seran. Sí. Mm -hmm. per tant... Aquestes són treballades de, de fa molt poc temps. Sí. Les podrem veure en, en viu i en directe. Eh, en que directe, en sí, sí. Tot el que hi vagi les podrà veure. Mm -hmm. I preguntem-li també què és l'art per vostè. L'art és una, una expressió o una imprompte que, que té algú que en lloc de plasmar-ho escrivint o parlant, pues, eh, ho plasmes amb una, una tela. Simplement això és que és molt extens de parlar d'art. No? L'art per mi és, és una forma de distracció en aquest moment i, i algú que m'omple moltíssim. No? M'agrada, m'agrada. Simplement a mi m'ho passo molt bé pintant. El o sigui, que més ja és accessori. El, el tema d'exposar, que sembla que sigui el, el, el final o la culminació de la feina, a mi m'interessa relativament poc. El que m'interessa més o el que m'omple és passar hores i hores pintant. No? Quina creu que és la salut de la pintura a l'actualitat? La salut de la pintura? És una mica... Bona pregunta, no? Però la salut de la pintura eh, no, no, no ho sabria expressar. La salut de la pintura és la salut del, del pintor, no? Perquè la pintura en si és, clar, plasmar el que l'adquireixi o la tingui a casa seva, doncs pues és una manera de, de dir, traslado el que he vist a la natura i que m'agrada, doncs pues, amb una tela i i ho, ho tinc a casa i ho contemplo i m'agrada. No? No, no, no et sabria dir gran cosa més per la inesperada pregunta que, en fi, en aquest moment ho sento, però no, no sé donar-hi més més, més vols. Parlem de la seva evolució perquè ens deia abans que havia començat de molt petit. Hi ha diferents peres ferrarons al llarg de la seva trajectòria artística? Sí, que n'hi sí, perquè en la, tra la trajectòria ja, com deia, des de molt petit petitó, un paper i un llapis pues, em posava a fer companyia a, a una tia meva que també s'hi dedicava i que vaig passar moltes hores amb, amb ella, i això potser va ser el, el primer punt. No? Llavors eh, sí que hi ha diferents peres que s'han dedicat a això simplement perquè, perquè li surt de dintre de fer-ho. No? L'època de l'aquarela doncs, va ser molt interessant perquè jo acompanyava els meus fills a a fer classes de vela i a, i a regates. Els dos són bons regatistes. I amb les hores que ells estaven a mar, quan jo no, no els acompanyava, doncs eh, en els ports de diferents localitats, que l'he visitat pràcticament totes les de Catalunya, i moltes de, de les del resto de, de l'estat espanyol, doncs pues, m'he dedicat a fer aquarel·les de, de ports, perquè és el que tenia més a mà. Aquesta és una etapa. Després m'he dedicat a l'oli, des... va ser també perquè no tenia... Tenia que fer un salt eh, des de l'aquarela, que em semblava eh, poca cosa, i vaig fer un sal a l'oli. I, bueno, l'oli el... és potser el que menys... menys importància té en aquesta evolució. I després, quan he tingut realment temps, és quan m'he dedicat a l'acrílic, perquè la pintura és una, és una, té una textura diferent que l'oli. És molt similar, si vols dir, però realment té avantatges eh, quan a tècniques de sacaxa i tot plegat és, és molt més interessant. I, i res més. En aquesta etapa tinc relativament poca cosa i amb el que tinc més és coincidint amb que vaig canviar de, de, de producte per colorista <laughs> per, per, per, per l'acrílic que és on tinc més obra no? I tria l'acrílic? És la tècnica que prefereix? Home, en aquest moment sí, és que evidentment hi ha un altre problema que per mi és important que és els dissolvents i totes aquestes coses que eh, afecten molt l'organisme jo arribava un moment que estava molt marejat dels dissolvents de, mm -hmm. de encara que això tingui una importància relativa pels altres quan estàs a l'estudi i, i t'impregnes tot allò, arribament que moment que, que és, és nociuasta, però... I llavors vaig decidir l'acrílic. I després resulta que l'acrílic no té res que envejar a l'oli, més modern, etcètera no? I, clar, és així, és així de senzill no? i ja per acabar, a mi m'agradaria no sé si dir-li compromís, ja que s'ha costat fins, a, fins aquí, fins a aquesta casa que agafes un compromís aquí, a veure si pintarà algun quadre de Tiana pròximament i, i gozés triar un indret home, un indret, és que n'hi han tants eh? que algun que li que... agradi especialment, de la nostra vila uh, que digui, bueno. aquest el pintaria sen sense adoptar- ho no, ni un segon o potser ja l'ha no. pintat i ja pintat. Es presento encara que bueno, és igual. Em presento un que és una vista general de Tiana, on surtt una part del poble, vegetació, l'església. no és gens original perquè hi an ha nemils, 'han pintat molts. El meu és el, el, el més, més preferit per mi. No? I una vista general, jo diria que, que, que queda bé per, per, per tot. No? Llavors, carrers hi han molts indrets i molts racons, boníssims, no? Jo pinto més que el natural o sentar me allà amb un tamboret i amb un cavallet, pinto l'estudi o sigui, i em baso amb una fotografia que prèviament ja he seleccionat no? Dins la selecció de, de molts racons de Diana que no sabia dir quin és millor això que ho decideixin els que vinguin a l'exposició, si els agrada les dues mostres que, un. que he fet Quins qui es veuran a l'exposició de racons de Diana? Una vista general, ens ha dit? Una vista general i, i, i un, un carrer molt típic de Diana. Quin és? No el podem dir? Sí, home, li pot dir. És la Riera. La Riera, d'acord. <ríe> doncs bé, de moment farem aquest primer tast a l'espera, però, de veure d'altres quadres. On hi veiem reflectida la nostra vila, que segur que sí. De doncs cap. nosaltres hem volgut convidar a l'estudi a Pere Ferrarons. Recordem que a la seva mostra, on hi podrem veure una dotzena de pintures es podrà veure a la sala d'exposicions del casal a partir d'aquest dissabte que serà quan s'inaugurarà concretament a les 7 del matí. Sí. Doncs bé, aquells oients que ho vulguin, ja ho saben, tenen aquesta cita de matí dissabte a les 7 del matí a la sala d'exposicions del casal. Moltíssimes gràcies per a altra, eh? i fins un altre bon dia. Radio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marca Eugèl Raúl Heredia i a la redacció Manuel Moga i la Guayo, que us parla. Poden seguir informats escoltant els bollatins horaris d'aquesta emissora.